Soalan yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada sahibu Samaha berkaitan dalam kehidupan kita ini tidak kira pelajar, ibu bapa guru-guru sama ada di tempat kerja dan lain-lain pasti akan ada kita katakan kita menghadapi masalah di dunia ini sama ada masalah kewangan ke masalah dengan kawan, assignment dan lain-lain pelbagai masalah kita hadapi jadi bagaimana agama kita mengajar kita ketika kita rasa down kita rasa macam diri kita ni tidak bermakna tidak dihargai. Kita rasa stres. Jadi bagaimana agama mengajar kita menghadapi perkara ini? Saya nak tanya soalan. Dengar. Nabi pernah rasa sedih tak? Nabi pernah rasa macam tertekan tak? Sebab insan. Nabi bukan malaikat. Insan. Cuma Nabi ni adalah manusia yang Allah tabalkan menjadi rasul dapat wahyu kita tak ada wahyu berhubung langsung dengan Allah dia bukan malaikat macam orang kata nabi ni dia diciptakan daripada cahaya dia tak nak bayang itu semua andaian mereka Quran kata qul innama ana basyarun mislukum katakanlah aku ini manusia sama seperti kamu Nabi sedih tak sedih Fala'allaka bakhiun nafsaka ala atharihin in lam yu'minu bihazal hadithi asafa. Boleh jadi kau tertekan, terdesak dirimu. Bakhiun ni lagi berat pula tu. Masa rasa macam nak musnah diri. Disebabkan mereka tak mau beriman. Nabi ni terlalu harap mereka beriman. Quran kata, Wa laqad na'lamu innahu la yahzunuk alladhina yakulun. Fa inna humla juca zibuna, voala kine rali Kami benar-benar tahu telah mendukacitakan engkau dengan apa yang mereka katakan. Tapi stay. Tapi ubat kepada kesedihan tu apa. Kenapa manusia sedih? Bila manusia rasa ta siapa yang boleh ta ta ta Tak ta ta ta ta ta siapa yang nak dengar luahan aku terak tapi setiap kali Quran datang peristiwa itu Quran lagi ubat untuk Nabi maka datangnya tentang tawakal pada Allah dia suruh kita bergantung pada Allah dia suruh manusia berbicara dengan Allah sebab itu bila Nabi sedih ya ayuhal muzammil wahai orang yang selimut sebagian ahli riwayat menyebut Nabi berserimut sebab Nabi dengar orang kata macam-macam kan Nabi ni. Kadang-kadang orang pukul kita tak apa tension sangat. Orang duduk kutuk kita, teruk. Betul tak? Kita pipi orang kata kita. Hantau tak? Dia semua kutuk kan? Padahal yang kutuk tiga orang, member kita habak, dia semua. Kita penin. Pipi kat sana orang kata kita. Pipi sana orang kata kita. Manusia tertekan. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berserimut, Nabi serimut. illa serimut. Bangun malam. melengkan sedikit. Allah ajak Nabi supaya bangun malam. Tajud, solat, doa. Ini adalah ubat. Kita pergi jumpa kaunselor. Kita cerita kat dia, dia dengar, dia bagi nasihat kita. Bukailah hilang. Tapi dia pun ada masalah juga. Tengok tak? Boleh jadi dia boleh bagi nasihat. Tidak? Mungkin kita boleh ambil pengalaman dia. Tapi kalau kita mengadu pada Allah, dia menolong kita dengan cara yang kita sangka dan tidak sangka. Sebab itu siapa saja ada masalah bangkit tajud, doa, sujud, doa, banyakkan istighfar. Astaghfirullah astaghfirullah minta ampun kita akan tengok Allah keluarkan kita dari masalah kita. Kadang-kadang masalah tu kecil dia campak ke dalam diri kita. Dia jadi begitu besar. Kita rasa besar. Walen tak rasa besar pun. Tapi bila kita doa kepada Allah, Allah rahmati kita. Kita nampak masalah tu kecil. Dan kita tahu penyelesaiannya, dan kita percaya Allah akan menyelesaikan untuk kita. Berapa banyak masalah yang kita hadapi sebelum ni. Kasih macam sangkut. Sekarang telah pun kita keluar dan saudara-saudara sekalian dah pun berada di Uitm ni. May UITM, Uitm ada masalah juga. Allah, macam mana ni? Lima tahun lagi masalah tu hanya tinggal kenangan. Betul tak? Sebab itu. Sentiasa doa, sujud, istighfar Minta pada Allah Nak cerita masalah pada orang, orang boleh dengar Ada orang datang jumpa saya jauh Daripada Juhu, daripada Serawak. Saya kata ada masalah apa? Tak cerita masalah saya Mungkinlah bila dia luah pada saya Dia rasa puas hati Tapi saya beritahu dia Saya boleh mendengar Tapi bila keluar daripada bilik ni, saya dah tak boleh mendengar. Masalah. Tapi kalau dia mengadu pada Allah, dia bukan saja boleh maha mendengar. Dia memerhatikan. Dan dia boleh menyelesaikan dengan cara yang kita sangka dan kita tidak sangka. Sebab itu ubat kita semua, sentiasa apa? Salat. Alaybidhikrillahi tatma'innu Uluh, ketahuilah dengan mengingati Allah akan tenanglah jantung hati kita. Boleh, jangan tinggalkan salat. Ni boleh ni kita lancar. Boleh, hayat al-salah. Every person in this state must establish salat. Mesti menunaikan salat. Kempen kita Kalau kita tunaikan solat Allah akan menurunkan rahmat Solat Dengan erti kata yang sebenar InsyaAllah Terima kasih